Галина Пагутяк. Писар Східних хворіт притулку. Роман. Журнал Сучасність. Числа 9-10 за 2002 рік. Читає Галина Довгозіра. Антон, писар Східних хворіт притулку, косив траву в садку, Коли дзвоник сповістив про нового прибульця,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 Чим би він став тоді тінню, що торує заздалегідь визначений шлях? Для нього я загадкова істота, хоча користуюся його великою довірою. Самому собі я здаюся крамольним, завжди пересиченим і завжди неситим духом, ладним розпростерти крила де завгодно. На вершині гори, на збалищі, серед білих стін бібліотеки, яка ніколи не збільшується і ніколи не зменшується.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 Антон поклав до рота шматок коржа, спостерігаючи, як ліго дує щіглика з долоні крехтами сиру, а потім зітхнув. Цей прибудеть з тих, хто надто бентежить старого. Через нього він знов матиме болячки на руках. Як ти кажеш, їх називають? Стиг мати. Ніяк не запам'ятаю. Коли дивишся на рану, то побачиш кров, загадково мовив лі. Я провів із ним більше часу.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 Щеглик сівся на плече Лі. То взяв чашку з рибкою, яка могла перетворитися на що завгодно. Але, мабуть, то була така справжня рибка, болі виплеснув її у ставок, і вона приєдналася до товаришок. Ставочок був крихітний. Вода з джерелься стікала в ямку, викладену камінням. А ставочок затіняв кущик шепшини. З нього вже обсипався цвіт.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 Політ жмеля, писк жаби, хода старого чоловіка з палицею, зблизь окремого слова з орфографічною помилкою в нудній книзі, непіводірваний листок на клені восени, шурхіт миші пополодні, хмара, що на очах міняє колір і обриси. Власне, вартість їхня полягала у тому, що вони, ці звуки, кольори, форми, думки –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 Бібліотекар Лі, встаючи зранку, любив іноді із заплющеними очима підійти до полиці, взяти на умання книжку, розгорнути і прочитати те, на чому спочив його палець. І прихопивши із собою чиїсь думку, ішов показати їй сад, ставочок, стежку, що вела в глиб притулку, небо, хмари. Він не ставав ні її полоненим, ні володарем, просто дозволяв їй бути поруч, супроводжувати себе.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 «Коли це я останньо вмивався із струмка?» Подумав він і не міг згадати, бо кожен приємний спогад викликав би неприємний. Джон Сміт витерлице рушником і замість того, щоб повернутися назад, ступив на стежку, яка пролягла вздовж течії струмка. Він був готовий підти нею, але стара Марфа покликала його в цей час до сніданку і нічого з того не вийшло.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 Декого бачив один-єдиний раз, але коли їх не збирується, то вже вимальовується певна картина. Із якими хворобами сюди найчастіше приходять? З тими, які не можу вилікувати, і смівчись додав, їх лікує час. А може смерть? О, добродію, аж спинився лікар, я чую давно забуте слово. Хіба писар східний хворіт не потішив вас звісткою, що у нас попереду безкінечне життя?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 Уперше проведено в притулку. Треба було знайти лише привід, наприклад, підти за чимось до Марфи. Не зле було б взяти вапна, щоб побілити стіни. Мугикаючи пісеньку, підслухано щеглика Антон взявся до роботи. Шепки засяяли, павуки повтікали, стіни задихали. У порусі дитячої радости Антон відсунув важкий засув воріт. За ними було таке саме небо, по ньому бігли легкі хмари, хоч біля землі не було вітру.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 Непохованими, і ночами Нехай Господь заплющить очі Їх потай поїдали живі Сморід проникав Поверх морів нашої святої обителі Тому в церкві курився Ладан, а на подвір'ї Єлівцеве гілля Брати ходили мов у воду опущені А послушник Вінсент Повісився в саду Бо серед прохачів побачив Власну матір, котра вмирала з голоду Брама нікого не впускала І не випускала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 Хоч і не сяли монастирські реліквії, бо перед тим, як вкинути ключ у криницю, покійний абат наказав спустити на дно золоту чашу для причастя, срібне розп'яття, всаджене сафірами, і гранатову вервицю, щоб не втрапили вони до рук нещасних, які увірвуться до монастиря після нашої смерти. Може, я й задрімав від тілесної слабости й душевного зворушення, коли почув раптом, як від вівтаря струмує тепло, від кам'яної різьби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 що кожен помах сокири в його руках видавався священним дійством Зігрітий і розчулений побаченим, Ізидор не схотів вертатися до своєї кімнати, до схололих за ніч пустельних, як сніги на полі. Він рушив стежкою, що гинала гору, на якій цілими днями пересиджував інший прибулець, що сторонився всіх. Зненацька йому заболіло серце, коли він уявив себе поруч із тим прибульцем на горі.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 кур навіть записав їх обох. Можна його спитати, чому б не зараз? Езедор спинився на стесті. Його погідний настрій перемінився на розпач. Таке з ним бувало не раз. Здавалося, дві дужі сили змагаються за право володіти його тілом: одна радісна й молода, інша смутна й змучена. Як у тому вірші, що так йому подобався,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 Тебе врятує білий пташок, якщо ти не зможеш врятуватися сам. Він має досить сили, щоб втримати на краю безодні, зупинити занесений ніж убивці. Замить білий пташок переносить нас у інші світи. Коли ти розплющуєш очі, його вже немає. Однак це не підстава не вірити в білого пташка. У притулку вірили. З дитинства Антон навчився не боятися поганих снів, тільки не розумів, звідки вони беруться. Колись спитав Лі, навіщо сняться погані сни, і той відповів – задня рівноваги. Показав одну зі своїх іграшок. Паперовий ціліндрик з металевою кулькою всередині, який міг рухатися, при кулька завжди скочувалася донизу. «Так рухається усе», – пояснив Лі. Тільки згодом Антон зрозумів, що той мав на увазі? Коли тобі добре, сняться погані сни, коли погано – гарні. Йому пощастило, чого не скажеш, про Джона Сміта, котрий вважав, ніби погані сни з'являються, коли ти поганий. Це не спонукало його стати кращим. Часом за добрі вчинки карають гірше, як за погані. І тому нині дорослий Джон Сміт залишився таким самим безпомічним, як у дитинстві. Ніяк не міг збагнути, що світ, до якого він потрапив, теж має у собі металеву кульку. І головне – навчитися не боятися лихих снів, переслідувачів, мишей або великої води. З Ізидуром відбувалося теж щось подібне. Він намагався вигнати із себе біль. Але те, що женеш, казав Лі, нагадує кота, що намагається втекти від власного хвоста. Біль треба терпіти, доки він триває, хай навіть на це піде сто років. Зрештою, всі прибульці спочатку прагнули негайного здійснення своїх бажань. Але хіба смерть буває негайною? Мабуть, старий мав би грати роль вершителя їхніх доль, судді, який скеровує потік пристрастей до безпечного берега. Принаймні так виглядала б модель, узята з того світу. Втілення архетипу поводиря чи опікуна, що захистить і приведе до остаточної істини. Тоді писар східних воріт чи не гібрид сербера і перевізника? Ні, притулок не має нічого з цим спільного, тут усі прибульці і ніщо не вічне. Ми забули про лікаря, який боявся диявола так, аж смішно. По суті, це історія кожного з нас. Ми боїмося щось віддати, жадаючи, що воно нам колись знадобиться. Писар східних воріт притулку не виправдовує надій прибульців. Не виправдовує їх і старий, тому вони легко можуть покинути обжиті місця і податися в мандри. Єдине, що їх втримує, це вони самі. Коли переступаєш незнайомий поріг, хочеться, аби хтось тебе зустрів. Тут, у притулку, це не поріг, а тріщина між двома світами, які були колись одним цілим. Далі буде легше. Часом снитимуться погані сни, нічого не вдієш, але ти вже знатимеш про існування білого пташка. Антон хотів бути добрим писарем східних воріт. Він дбав, щоб кімнатка біля воріт була чиста, а стежка заметена. І сам він справляв гарне враження. Але що більше він старався, то гірше у нього виходило. Бувало, місяці і тижні минали в очікування, ніхто не приходив. Може, він жив заради прибульців? О, ця думка була б для Антона вбивчою і абсурдною. Адже у притулку кожен живе заради себе пасінні власної душі, як говорить висока мова релігії. Рятуючи себе, ми рятуємо цілий світ. Проблема полягала у тому, що Антон не зміг би надто довго чекати прибульця, якого трохи боявся і якого хотів любити, ще не бачивши. Він би перетворився на якусь іншу істоту. Було й таке. У книжках бібліотеки, написаних чудною мовою літописів, не згадувалося про долю інших писарів. Може, вони йшли геть, може, їх просто не було. Все одно й не потрапить до притулку. І цілком імовірно, що їх не було раніше. А потім хтось із прибульців, шукаючи собі заняття, уявив, як це цікаво жити на межі двох світів і тішитися, що вже не доведеться пройти о той важкий шлях через пустелю. А там пошивився чутки, що двері притулку відчиняє людина, яка покаже, де вмитися з дороги, поїсти, заснути приємним сном,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 «Знаєш, Лі, я бачив золоті двері. Ти не зустрічав колись таких?» На Антонових грудях сидів щеглик і чіпурив пірічко. Лід мухав на горня з гарячим чаєм, щоб швидше вистих. «Ти хворий, Антоне, не говори багато». «Ні, я не хворий. Чого б це я міг захворіти?» «Винен, мабуть, сніг», – знезав плечі Малі і продекламував співучим голосом. Побачив сніг і остовпів, як схожий він на день вчорашній. Як ти мене знайшов? Хрипким від гарячки голосом спитав Антон. Де ж тобі бути, як не тут? В тебе гарячка, друже. Випий оцей чай. Коли на твоєї оселею не в'ється дим, значить щось трапилося. Лежи, я тобі подам. А кози? Марфа їх подоїла. Їй це ліпше вдається. А коли прийде хтось із того світу, я його пущу. «Золоті двері!» – прошепотів Антон, зникаючи знову. Він не хотів забути про ті двері. З того снігу все почалося. Хвороба Антона, його неспокій. Ритм життя порушився. Сніг відчинив перед ним золоті двері, але навіщо? Увесь час йому здавалося, що він забув щось важливе, що сталося перед самим снігом. Як тільки пробував згадати, від хвилювання починала нестерпно боліти голова. Антон відчував, що Лі тривожиться за нього. Це його втішило, адже і мудрий Лі, виявляється, не все знає. Так тривало довго, аж вони обоє втомились. Антон заглибився у себе, але щось перешкоджало йому пірнути глибше. Можливо, це східні ворота і хатина зв'язували його. Щоб порвати цей зв'язок, треба було пожертвувати безмежною довірою до притулку і навіть до Лі, який виростив його. Одного вечора, коли Лі збирався йти до себе, а Антон вдавав із себе сонного, знаючи, що не зможе заснути, той раптом обернувся на порозі і гостро сказав, «Того, чого ти хочеш, я не зможу тобі дати, а ти хочеш знати власне майбутнє». Цими словами він завдав Антонові відчутного болю. Той побачив, який він зараз немічний і вразливий, неголений, з червоними від безсоння очима, Жалюгідна істота, яка мерзне навіть у теплій хаті і боїться чомусь снігу. Відколи випав той третій сніг, він не залишав у ньому слідів, не пересипав у руках. Хоча і лі пішов, слова залишилися тут, і прогнати чи замінити їх іншими було б зараз неможливо. Лишалося самому покинути ці слова або перестати їх боятися. Побігти слідом за лі і вимагати пояснення. Проте Антон вчинив те, що зробив би кожен на його місці. Залишився з тими словами на одинці, зате на порозі золотих дверей. Чужі долі надто довго дотикалися до нього і врешті стали частиною його самого. Їх буде ще й буде, тих прибульців, пропахлих кров'ю, потом і страхом, і хоча його вміння вдосконалюватиметься, чи витримає він, а якщо покине східні ворота, чи не розчиниться у засніженому краєвиді, як лікар, стане ніким. Щоб стати ніким, треба збридитися власних тіла і душі, зректися їх. Та не так легко зректися тих, для яких ти є надією і опорою. Жорстокість тут є засобом, що не виправдовує цілі. Зрештою, це ми так гадаємо, а не Антон. Ми просто читаємо книгу його майбутнього. Багато хто продав би душу дияволові, аби зазирнути в чиєсь, чи власне майбутнє. Через це зроблено багато трагічних помилок. Однак найліпше вважати, що книги, у яких описане наше майбутнє, знаходяться на небесах і лише після смерти опиняються в бібліотеках. Хоч як би там було, але Антонові залишаються золоті двері, через які він може пізнавати інший світ. Усе в притулку пов'язане між собою. Коли хтось палить, в іншого, з ким не бачився вже давно, заболить серце. Прибульці не знають цього. Їм не дають путівників до притулку. У кімнатах не висять правила поводження і розклад занять. І декому це спершу ускладнює життя, бо лінійне мислення опирається на певну систему. Притулок теж підпорядкований якійсь логіці, але мусиш пізнати її сам. Теорія не передує практиці в цьому випадку. Коли Антон одужав, прийшла Марфа переказати, що старий хоче його бачити. Вона перед тим провідувала хворого, якось навіть з Ізидором. Антонові дивно було бачити хлопця у себе в господі, адже для прибульців він був писарем східних воріт, і тому вони сторонилися його, бо бачив він їх у тяжку хвилину беззахисності і розгубленості. Але Ізидор був іншим, радий кожному, хто заговорить до нього.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 Лілегенько дмухнув на Щиглика, що сидів на його плечі. Я б хотів, щоб ти чогось навчився у мого брата Щиглика. Він дорослий птах, але досі відчуває смак життя і щасливий. Звісно, між вами суттєва різниця. Щиглика не обходять прибульці, а ти не вмієш літати. Для нього літати все одно, що для тебе ходити. І я не це мав на увазі. Щиглик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 Плять на дерев'яних лавках у почекальнях, все відбувається на очах свідків, які тут тимчасово, при світлі ламп, на протягах, але навіть на тих станціях, зі стінами жовтого кольору, зради й розлуки, є сади, куди можна іноді потрапити. Лягти теплої літньої ночі в густу траву і дивитися на зорі, що виблискують між листям яблунь. Ці сади то й є притулок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 я не порушу гостинності. Якщо ти прийшов сюди без страху, то і нам нема чого боятися. Ми допоможемо тобі. Хто цей чоловік? Можливо, він записаний у цій книзі. Можливо, він ходить у солом'яному капелюсі і роздає тістечка дітям, що сидять при дорозі. Можливо, це хтось із вас, тільки не хоче признатися у цьому. Можливо, він уже покинув притулок. Я шукаю людину, яку я ніколи не бачив звати цього чоловіка. Генріх на прізвиську Кухар.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 Подорожній, господи, як мені це витримати? З'являється вогонь, але він його не бачить, засліплений снігом. Вогонь, ходіть усі до мене і ти, подорожній, сідайте, грійтеся і говоріть. Жителі містечка і Амброзіус підходять до багаття, у якому весело потріскують дрова. Дим виходить через зруйнований дах. Починається розмова, свершу Мила, яка є продовженням вистави.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 Через деякий час Антон зустрінеться з Генріхом на прізвисько Кухар, завершивши таким чином власну місію. Спершу у вісні. Це було зовсім інакше, ніж він уявляв. У снах тіло відпускає душу, аби вона пізнала те, що їй заважають пізнати у світі речей і вчинків. Антон знову опинився у лісі, який за цілий день втомив його. Він був би той же, якби не галявина, що відкривалася з одного боку в безмежність. Порвані клапті хмар пролітали у жовтуватому ранковому небі. Антон був лише спостерігачем, невидимим для людей, які поки що не з'являлися. Він терпляче очікував їх, аж доки з безмежності не виникла вербечка постати. Він бачив усе ніби з гори, з якогось пагорба. Зблицька це виглядало так. Попереду йшов старий чоловік у самій лише латаній сірій сорочці до кісток. І ніс він на плечах Дерево з гілками і корінням, тільки без листи, бо така зараз була пора для дерев. Слідом за ним, грузнучи в снігу, йшли мешканці монастиря. Молоді й старі, високі й низькі, але дуже схожі одне на одного. Їхні вуста були так міцно стулені, що не видихали пари. Серед них Антону пізнав і Якова. Але тільки тому, що з тим ішов кіт, звичайний кіт, не нишпорка диявола. Просто віддана тварина. Мабуть, чоловікові важко було нести ціле дерево, гілки якого дряпали лице до крови. Час від часу він перепочивав, і процесія зупинялась. Однак ніхто не намагався йому допомогти. Може, виглядало це й жорстоко, але той чоловік мав вибір – кинути ношу або тягти її далі. Кожен у притулку має вибір, навіть писар східних воріт. І Антон ще уважніше став приглядатися до того, хто ніс дерево. Може, це він бачить себе збоку, чи стане таким колись, нітрохи не дивуючись цій абсурдній думці. Але ні, очі в того чоловіка були блакитні, а не карі, і все ж він видавався йому знайомим. Можливо, проходив колись через хідні ворота, і тут голос шепнув йому в праве вухо це Генріх на прізвиську кухар. Але що з того? Їх розділяла невидима стіна. Генріх не міг бачити Антона, а той не міг, бодай, на крок наблизитися до нього. Хоч бачив навіть кольор його очей і різкі вертикальні зморшки в кутиках рота. Він навіть відчував, як Генріху хочеться пити, незважаючи на холод, і тому він змушений їсти сніг і витирати брудним рукавом чоло. Процесія зупинилася в глибині галявини. Чоловік стромив дерево у сніг. Притоптав довкола босими ногами і почав щось говорити до людей, які оточили його колом. Антон не чув слів, він бачив лише жести, якими той вказував на дерево, свої груди, руки, ноги, але ні слова, ні жести нічого не змінили в закам'янілих обличчях братів з монастиря, бо вони справді були схожі на братів. Зрештою, вони повернулися до нього спинами і розбрелися в різні боки. Лікар яків зняв із себе шарф у червоні та білі смужки, повісив його Генріхові на плече і поспішив за іншим. Генріх заплакав, і Антон побачив неприкаяну душу прибульця, який тільки-но переступив порів східних воріт. Чиє серце шалено калатало? Чи не пастка це? Чи не пастка це, повторив Антон, те, що ніколи не насмілювався вимовити вголос. Ні він, ні ті, що приходили. Священні слова сумніву після яких хочеться подивитися на небо, шукаючи в ньому відповіді, бо в небі є сонце, однаково справедливе до всіх, і те сонце світить від сходу до заходу. Він довго лежав у темряві, хоч рано козивався до нього кроками, скрипінням дверей, криком півнів, але йому все це виглядало так, ніби сам він перебував під землею, з якої ще треба було видостатися. Антон майже забув свій сон, і згадка про те, що сьогодні завершиться його подорож, наповнила душу дитячою радістю. Тільки те, що в монастирі він не знав, як себе поводити, трохи засмучувало його. Зрештою, сьогодні він покине це пристановисько мовчазних людей. Повертатися додому буде легше. Звісно ж, він повернеться. Ці зимові місцини, які він відвідав, нічим не приваблювали. Інші нехай мандрують на захід, а йому місце біля східних воріт та вподоби. Усі вагання затьмарило повернення додому.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 Зі стайні вийшов невисокий кремезний чоловік і рішуче підійшов до Антона. Новенький? спитав Різко. Антон подивився йому в очі, як щойно це дивився в очі коневі і розгубився. Там була сіра млак, із яку проступали обриси дерев правічного лісу. Він вийняв з кишені і простягнув золоте кружальце. Он воно що? мовив Генріх на прізвисько кухар.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 Але Антон узвався до нього ласкаво і попросив вивезти з цього мороку. Мабуть, котові було неважко зробити цю послугу. Він потерся об ногу Антона і пішов уперед, нявкнувши перед дверима, під яких пробивалася вузесенька смужечка світла. — Дякую, друже, хоч би куди ти мене привів, — полегшено зіткнув Антон. Двері перед ним і котом широко розчинилися. — Вибач, Якове, я заблукав, тут темно.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 Ти ж знаєш, що і в притулку можна почувати себе нещасним. І не чекаючи відповіді, як і впродовжив. Життя, що тут, що там, ніби сон, від якого прагнеш прокинутися, а не можеш. Питаєш себе, не вже я той чоловік, який боїться того, чи його обличчя ніколи не бачив. Отож я так злякався Ізидора з його розгубленою посмішкою і тихим голосом, що пішов. Ми вважали, що тобі настав час піти.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 Його одежа годиться хіба на ганчір'я, а ще ліпше її спалити. Знаходить штани, а на самому споді повстяні капці, які приємні для втомлених, зранених ніг. Вона знає, що таке тип у стелею. Вона знає, як це слухати вдень і вночі плач покинутих на призволяще душ. Що означає залишати тих, чиє життя відміряне і відрізане, а нитка твого тягнеться безконечно.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 Бабусю не тулився до неї серцем, наче курчатко до квочки, коли на землю падає тінь яструба. І певно так мало бути. Хтось інший скаже Ізидорові слова, що стануть гіркими ліками для нього. Зрештою Марфа не бажала цього. Коли вона дивилася в очі Ізидора, їй здавалося, що його божевілля – це мудрість. Вона ніби тонула в його очах. Це траплялося з кожним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 Ще тоді, коли він переховувався у цементному містечку, навчився тримати язик за зубами. Джон Сміт ніколи не мав друзів. У тому світі легко було наразитися на зраду. А в притулку він не бачив нікого, хто, викликавши його на відвертість, допоміг забути минуле. Надмірна обережність супроводжує тут кожного, хто починає жити в притулку. Важко звикати до миру, коли ти повернувся з війни. Згори Джон Сміт бачив ознаки життя. Дим із будиночки, шляхи, часом людей, схожих на мурашок. Серед них могли були і ті, хто подібно до нього прагнув пізнати радість. Але також і ті, хто колись ховався від нього. Його колишня невпіймана здобич. Якби вони зустрілися, сталося б щось жахливе. Притулок втратив би сенс. Ніхто не заглядав так глибоко в душу Джона Сміта, щоб підтвердити чи заперечити ці побоювання. У притулку немає ні учнів, ні наставників, ні володарів, ні підданих. Є лише писар східних воріт і писар західних, які відчиняють двері, нічого не питаючи, бо кожному, хто стукає у ті двері, слід відчинити. Хоча Джон Сміт і не відважувався поки що спуститись у долину і підти дорогами притулку, він і гадки не мав жити на горі відлюдником. Гора не належала йому так само, як і будь-що. Єдине, з чим він не міг би розлучитися – це з образом Мадонни. Вона стала для нього матір'ю і сестрою, яких він ніколи не мав, і певно сама стомилася блукати незатишними просторами неба і землі. Але як тільки він починав зводити для неї дім, стіни розсипалися. Отоді Лі розповів йому історію Сізіфа, чоловіка, що мусив безупинно котити камінь нагору, бо не смілився покипкувати з богів. Джон Сміт – Здвигнув плечима, «Це не про мене?» «Звісно, не про тебе», – погодився лів. «Усе, що трапилося з тобою, тільки твоє». Джон Сміт не образився, але коли залишився, сам запитав, «Чи я колись скривдив тебе, Мадонну? Чого ти хочеш від мене?» Він не вивчав закону Божого. Вулиця не навчила його поважати щось інше, крім сили та грошей. Та й мова лишалася досі дикою та грувою. І тоді перед очима виник образ далекого дитинства, а глухонімий з тих, що ходили дорогами, продаючи церковні календарі, образочки та молитовники, як він штовхав із хлопцями старого і той з усім своїм непотребом падав у калюжу. Цей гидкий спогад охолодив йому серце. Деякий час Джон Сміт не підіймався на гору, а блукав з темним від болю лицем берегом маленької річки. Іноді йому хотілося вхопити Лі за плечі і вигукнути. «Чому я вибрав це каміння, яке не можу стулити докупи?» «Ти ж знаєш. Ти все знаєш, прочитавши стільки книжок. Щоб жити у притулку, треба уявити собі нове життя». А Джон Сміт не міг. Він лише сховався від переслідувачів. Лікар міг зі своїм котом шукати цілющі зілля, Зидор допомагати двом старим, Лі сміятися. Джон, Сміт, будувати щось на пагорбі, але то не була робота. Справжня робота відбувалась у душі. Вона полягала в тому, щоб залікувавши рани, приспавши біль, знайти єдиний шлях, який допоможе повернутися у той світ, хоч ти йому і не потрібний. Зате ти матимеш надію, що все колись зміниться. Внутрішній світ Сміта і досі був обмежений. Ніщо так не розширює його в межі, як мудрість. І ніщо так не звужує, як знання. Єдине тістечко Генріха, яке Антон з'їв по дорозі додому, мало смак свободи, що для нього означало дуже багато. Адже Генріх показав йому всі пастки, які чекатимуть на нього в майбутньому, щоб затягти до кола, що не має ні початку, ні кінця. Проте, казав Лі, не знайдеться і двох однакових речей. зовнішня схожість не виключає внутрішньої протилежності. Одразу після повернення Антон багато міркував над тим, як йому уникнути пророцтво Генріха. Пробував зосередитися на тому єдиному видінні, котре дало б йому силу – золотих дверях. Натомість відчував лише тягар обов'язку. Він вагався, чи буде розумно скинути його з плечей, чи не порушаться через це підвали притулку. Адже він прожив тут достатньо, аби відчувати, що кожен крок, кожен жест, усмішка, не кажучи вже про слово, змушують притулок здригатися. Тільки той, хто прожив тут роками, міг завважити цей трепет. Прибульці ж зовсім не знали про це, їхні сліди лишилися в інших землях, трепет яких вони не могли відчувати.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 Воно не дозволить твоїм нащадкам загубити їхні. Старий заплющив очі і уявив дорогу, якою піде зі своїм братом. Це трапиться влітку чи ранньої осени. Дорогу, стелену м'якою пелюкою, нерівну, звивисту, з пагорба на пагорб, зночівлий у чужих домівках. Вони шукатимуть когось зі свого племені, а якщо не знайдуть,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 Отак, говорив старий, сидячи на березі ріки, а його брат усе ще самотній спав, і йому снилося зимове дерево посеред безмежної білої пустелі, яке повільно йшло на зустріч. Антон, писар східних воріт притулку, похабцем снідав молоком і корожем на порозі хатини. На нього чекало багато роботи. Спершу треба було пустити кіс пастися на той схил пагорба, що зараз найкраще прогрівається сонцем.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 наскільки повинен бути самотнім писар східних воріт притулку, а може ще більше. І коли він це усвідомить, то не зможе бути писарем східних воріт, бо ослітне від самотності, яка підніметься йому дочей. Млявість, учорашня втома налягли на плечі, аж він згорбився. І якби хтось побачив Антона зараз, то знову помітив би схожість з учорашнім прибульцем.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 Мабуть, той світ став дуже милий, якщо людині нема в ньому місця, хоч діється це лише в її душі. Замість того, щоб піднятись у гору і розширювати там обшири свідомості, вона повзає по землі. На мить старого охопило презирство. Але він обернувся і побачив свого брата бідного, нужденного, сліпого. І зрозумів, що так, як любить його, має полюбити той світ. Бо це той світ прийшов до нього, Передчасно постарівши від скорботи, І легка усмішка розквітла на сухих устах старого. Антон приніс дощ до кімнатки коло воріт, Бо сам той туди не зміг би потрапити. Так подумав Лі, куди побачив, Як писар йде з повним відром. Можна не заважити, що хтось хоче помити підлогу, Але для Лі кожна подія, Кожен поругілки, гілки, політ метелика,